мільйонів, про які ми щойно довідалися. Мені стало відомо, що Євгенія також пробувала вийти заміж, але прожила з чоловіком лише зо три місяці. Якось їй потрапив під руку його щоденник, де він описував свої втіхи з дівчатами вже після шлюбу. Вона склала йому валізи і виставила за двері. Євгенія на півроку молодша від мене, отож їй завершувався 27-й, а я переступив поріг 28-го. Що й казати, ми вже були не діти, та я все ще не припускав, що наші відносини здобудуть відтінок інший, аніж проста дружба. На Саксаганського я жив в одній кімнаті з немолодою жінкою, яка готувала мені їжу, прала білизну, тощо. Кімната була велика, її ліжко стояло за ширмою. Загалом, кажучи, умови були пристойні. Ірина не знала, де я тепер жив. Я мав змогу трохи заспокоїтись і обміркувати своє становище. Безумовно, розрив з Іриною був для мене тяжкою драмою. І не лише тому, що я любив малого Юрася. Йому було чотири роки. Він запам'ятає з цього періоду свого життя лише те, що я його підіймав мало не до стелі, а потім залишав сидіти на шафі. Оце, власне, і усе, що залишиться йому в спадщину від нашого шлюбу з Іриною. Далі він знатиме батька як людину, що живе окремо від матері. Батько ніколи не полишатиме його, навіть тоді, коли мати вийде заміж і вийде до підмосковного міста Загорська. Але об'єднати в одну сім'ю батька і матір він уже ніколи не зможе. Я не міг повернутися до Ірини. Розумів, що ця жінка доведе мене колись до такого стану, що я не лише зламаю їй пальці, а вчиню щось страшніше. Весь час запитував себе, чому ж наші незгоди почалися вже після війни? Чому на фронті, де в нас було стільки труднощів і небезпек, ми могли жити злагоджено і дружно? Відповідь до мене прийшла набагато пізніше, разом із життєвим досвідом. Ірина не росла внутрішньо, не розвивалася інтелектуально і духовно. Вона не відчувала в цьому жодної потреби, а я тільки починав свій злет. У мене попереду була висока гора творчості, ми стали одне одному незрозумілі і чужі. Я не розумів, як можна було дивитися на світ так спрощено, примітивно і часом досить вульгарно. А вона не розуміла всіх моїх мудрувань, з якими я інколи до неї звертався. Їй хотілося, щоб я завжди був таким, яким вона знала мене в роки війни. Все це діялося підсвідомо і з її боку, і з мого. І я міг скоритися долі і жити з дружиною, котра не розуміє моїх прагнень. Зате добре веде хатнє господарство. А навіть Ірина не могла жити з чоловіком, що став для неї загадковим і незрозумілим. Саме це й збурювало її душу, породжувало сумніви у моїй шлюбній вірності. Господині кімнати, де я тепер мешка, усе робила для того, щоб створити для мене домашній затишок. Та не було затишку в моїй душі. Дні були заповнені роботою в журналі та в партбюро, в той час секретар парторганізації мусив сам приймати партійні внески. Після мене цей обов'язок покладено на Галину Федорівну Кучер, яка й досі веде фінансові і адміністративні справи парткому. Досі – це значить 41 рік. Після мене тому, що зі мною сталася фінансова неприємність, про яку я згодом розповім. Тут скажу лише, що приймання внесків не було справою механічною. Це був привід для індивідуальної бесіди з комуністами. Якщо зважити на те, що внески приходили платити Олександр Корнійчук, Максим Рильський та інші живі класики української літератури, стане цілком зрозуміло, які суми вони приносили і як я, новобранець літератури, мав почувати себе в розмовах із ними. Але ж дивна річ, дехто з класиків готовий був переді мною витягнутися в струнку. Так, скажімо, Петро Панч, колишній офіцер, справді заходив і виходив із мого кабінету так, наче я був не менший, ніж генерал. Це для мене було незрозумілим і породжувало в душі непевність та тривогу. Лише через десятиліття, оглядаючись назад, я здогадався, за кого мене мали письменники. Ну, звісно ж, вони вбачали в мені людину, яку прислало всемгутнє відомство, що витворило для себе кам'яне гніздо не де інде, а під хрестами Золотоверхої Софії. Лише Корнійчук, який після Рильського перебрав до своїх рук спілку, бачив мене тим, ким я насправді був, бо для нього таких таємниць не існувало. Наприкінці 1948 року я прийшов до Євгенії зі своєю валізою і з удаваною зухвалістю сказав, що нікуди з її кімнати не піду.